eta hamisean aldeko movimentuaren mapa egiten duena beti etxaila da zen herri askotan ez dago, hamisean aldeko movimenturik lehenengo atxilotua egon arte, herri horten lehenengo ieslaria egon arte eta mapa etxaila errepesionara arabera zabaltzen zabaltzen joaten da, ez orduan, e, gaur egun ezagutzen diren Amisian aldeko movimentuaren oinarri zen hor e, e, jarri ziren eta gero ia etorri zen e, Amisian aldeko batzorbek izenakin eta ia laro garren urtean ia errepresioa gordin-gordinaz egonean, konfrontazio ikeragarrizkoa zenean Estatu eta Euskal Herrian artean, e, bere espresio guztiekin, e, orduan ja, egin zen e, bat handi bat, eta sortu zen zen ja, misenaleko batzordeak, modu asko zantolatuagoan, lanildo ezberdinekin eta erabat koordinatuta, eta, eta behar guzti aurre egiteko, eta modu solidarioan, eta engertatzen zelako, Pues, e, preso batek izan dezake inguru handiago bat, eta igarri zu garritzko asistenzia dauka, baina beste preso batek ez dauka inguru hori, herrian, eta zuen laguntzari kordan esaten genuen zen, elkartasuna ez da, ematen, den egin arabe da, nun jaio den, baizik eta borroka berdina da, herri berdinekoa gara, eta honek sortzen den elkartasun guztia, guztientzat izan behar da, modu solidarioan. Hori izan urratzu importante bat filosofian ere. Ez? ez bakarrik eh, ikuspegi laguntzaren ikuspegitik, baizik eta konsepzio politiko bezala ere, balore handia zuen. Hori izan da pixka bat historia, eta eskerrakola izan den. Zena, ziren, esaten duen bezala, imaginatu, eh, pues, eh, presoen egoera nolakoa izango zen, sendita hartakoen egoera nolakoa izango zen, amisionaldeko movimentuan, ez gu, osea, milaka persona, herri-zerri, auzo-auzo, lana eginez izan ez baluteez, urte guztioietan. Eta azkenean, Borrokan dagoen herri baten engranaje asko izaten dira eta engranaje guzti horiek oi, ei, olio ematen diona Amistia Analeko da engrasatzen dituena. Amistia Analeko Mugimendua beraz balore ikeragarriskoak ditu, ekarpen ideologikoak potenteak egin ditu Amistia Analeko Mugimendua Kurtuluzeautan. E, gizarte berria dei buruzko baloreak, autoritarismoaren aurkakoak, o sea, aportazio hondiak egin ditu jende askokin marko berriak sortu estabiletarako eta bardabar eta ibilbide bat jende guztiak ezagutzen duena, transparentea eta publikoa, baino ez horregatik ajola gabea. Gu egia esan ez gaude pozik hauzipetuta eh, gaudelako, baino triste, xamarra izango zen ere, hogeita marra urtea hauetan, eh, Amisian aldeko movimentuak egin duen lan guztia egin, eta estadua besta aldera begira geratu balitz. Esan nahiko zuen, ez dihugula miinig egiten. Ez? Insignifikanteak gehala esan nahiko zuen. Ordon alde hortatik, pues, Gentsatzen genuena berretxi baino ez dugu egin, uste genuen importantea zela, egite genuen lana, eta auzionek berretxi egiten du gure kuspegi hori, ez? Orduan, amizien aldeko mugintuak, milaka persona horiek agarraza jasko dituzte harro egoteko egindako lanaz, eta aurrera begirako kompromisoetan.